Végül, de nem utolsó sorban. Mielőtt elbúcsúznék tőled kedves olvasóm, megosztanám veled még néhány gondolatom és egy olyan esetet is, amelynek elmesélését jóval feljebb megígértem, és amellyel még mindig adós vagyok. Az első téma, amelyről szólnék néhány szót és amely egyébként rendszeresen foglalkoztat, az éma és az imádkozás témaköre. Már beszéltem erről korábban is röviden, most sem merülnék mélyre e témában, de van néhány gondolat, amelyet érdekesnek vélek és megosztanám veled. Amikor az ember elkezdi szorosabbra vonni a kapcsolatát istennel, általában van még benne egyfajta távolságtartás. Igen nehéz megtenni, különösen az első lépéseket. Mert ebben az állapotban még túl aktív az ego. Még nem tártuk ki a kaput, csak a biztonsági lánc védelmében kukucskálunk ki az ajtó résén, hogy ki áll odakint az ajtónk előtt. Bizalmatlanul szimatolunk ki a világosságba, és gyanakodva próbáljuk felfedezni, hogy mi lehet az átverés a dologban. Magatartásunk és szemléletünk, az egész dologhoz való hozzáállásunk tükrözi azt a fajta viselkedés és gondolkodásmódot, amire a világ szocializált bennünket, és amiről úgy hisszük e percben, hogy eddigi útunkon is milyen jó hasznát vettük. Pedig nyilvánvalóan nem ez a helyzet, hiszen ha ez lenne, akkor most nem nyitottuk volna ki azt az ajtót. Amit ki tudja hány hosszú éve gondosan bezárva és bereteszelve tartottunk. De most ott állunk és hunyorogva sandítunk ki a résen a fénybe, hogy ki az, aki be akar jönni hozzánk. Vannak sejtéseink, hallottunk, olvastunk már erről, de a személyes megtapasztalás az mindig más lesz, mint amire számítunk. Személyes. Csak te és ő. Nincs ott senki más, csak ti ketten. Így néz ki körülbelül az első lépés. Ezután rendszerint felgyorsulnak az események. Először kinyitod az ajtót résnyire, utána lekerül a lánc, de a lábad egy kicsit még ott tartod. Végül teszel egy lépést hátra de még résen vagy, figyeled, ha baj van, hogyan csaphatod be a leggyorsabban az ajtót megint. Gyorsulnak az események, de eltart egy jó darabig, mire igazán bízni kezdesz. Tudod, mert hallottad, olvastad, hogy Istenhez szokta kimádkozni az emberek. Ez neked egy kicsit olyan idegen dolog. Hülyén hangzik, fura. Sosem imádkoztál, zavarban vagy, nem akarodzik a dolog. De úgy érzed, hogy mégiscsak jó lenne kipróbálni. Amikor azonban el akarod kezdeni, megtorpansz. Mit kell csinálni? Tudod, hogy vannak olyan templomi ízék, amiket az emberek kórusban skandálnak, de te ezeket nem ismered. Akkor most mi legyen? Nálam majdnem éppen így és valószínűleg sokaknál hasonlóan történt meg ez a dolog. Azóta az éma, nem a fohász, mert az egy más típusú éma, állandó része lett az életemnek. Ez a fajta kommunikáció, egy bensőséges és nagyon intim módja az emberistenhez való odafordulásának. Ehhez senkinek semmi köze, ez csak a ti dolgotok. Csia szerint.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 Egyébként is ellenérzést vált ki belőlem az, ha valaki köszemlére teszi az áhítatát. Az nem áhítat, hanem képmutatás. Ez is le van írva az igében, de most nem idézem. Ahogyan azt az egy alapvető imád sem, amelyet Jézus Krisztus tanított és amelyet ma leginkább mi néven ismerünk. Azért említem a mi atyánkot, mert van benne egy tétel, ami nekem nem tetszik. Azt mondja... Hogy ne védj bennünket, minket a kísértésbe. Nos, szerintem Isten soha nem visz senkit a kísértésbe. Sokkal inkább a kísértő viszi az embert a kísértésbe, azaz a sátán. Vajon ez volt az a szöveg valóban, amit Krisztus tanított? Én minden esetre ezt az imát sem mondom, illetve nem így. Megvannak a saját imáim, de gyakorlatilag soha sem fohászkodom semmiért. Illetve egy dologért igen, mégpedig azért, hogy legyen meg az Isten akarata. Azt gondolom, ebben minden benne van. A többi csak szükségtelen felsorolás lenne. Mindenki, én is, így jár a legjobban. Azért persze szoktam ennél hosszabban is beszélni az Úrral, de igyekszem mindig röviden és pontosan fogalmazni. Hálát szeretek adni neki, mert ha az egész életem egy folyamatos hálaadás lenne, akkor sem tudnék elég hálás lenni azért a türelemért, kegyelemért, amelyben részesülök létem minden pillanatában. De tulajdonképpen mi is az íma? Vajon Istennek szüksége van erre, és ha igen akkor miért? Krisztus tanította az embereket imádkozni ebből az következik, hogy az íma jó dolog és én is ezt érzem mindig, amikor ezt cselekszem. De mi lehet a lényege a dolognak? Imádkoznak a gonoszhoz is azok a szerencsétlenek, akik szándékkal vagy csak tudatlanságból nem a megfelelő módon beszélnek imáikban. Mi az íma? Én úgy gondolom, hogy az éma egy mágikus tevékenység. A szónak és az ember akaratának. hajának, mágikus hatalma van. Ezért nagyon fontos, hogy mit kívánunk magunknak és másoknak hogy mivel fordulunk Istenhez. Eredetileg nem étettem az éma lényegét, alábecsültem a jelentőségét. Úgy okoskodtam, hogy minek imádkozni valamiért, ha úgy is úgy lesz, ahogyan Isten akarja, mert nem lehet másképpen. Legalábbis, ami a fontos dolgokat illeti. Akkor minek fohászkodjak, nyavajogjak, hogy ó uram, kérlek hadd legyen így, vagy hadd legyen úgy. Ennek most sem sok értelmét látom. Persze, mindig van elképzelésem, hogy mit szeretnék, de tudom, hogy az úr sokkal jobban tudja, mi a jó nekem, mint abban az adott szituációban én magam. Ezért azt mondom, legyen meg a te akaratod uram. És láss csodát. Még sosem jártam rosszul. Persze volt hogy nem az történt, amire én vágytam éppen, de mivel kértem és elfogadtam Isten vezetését, rábíztam ezt a dolgot magammal együtt. Legyen csak meg az ő akarata, az a biztos. Másokért imádkozni jó dolog. Ugyan egy mágikus tevékenység, de ha jót kívánunk, az tiszta ügy. Ennek ellenére úgy hiszem, lást betegségekből való felgyógyulás és hasonlók, hogy nem sok múlik a mi imáinkon ebben az ügyben. Maximum színt vallunk Isten előtt, mert ő aztán pontosan tudja, hogy mit miért akarunk. De ha valakinek mennie kell például, akkor egy stadionnyi testvér is imádkozhat érte folyamatosan, mégis menni fog az ember. Ha Istennek az a terve, akkor nem maradhat. Azt el tudom képzelni, hogy amennyiben az Isten tervével nincs ellentétben a dolog, akkor segít az éma, sőt ez valószínű, de csak ebben az esetben. És nem vagyok biztos abban sem, hogy mondjuk az így megmentett embernek jobb itt maradni, mint hazamenni. Én azt mondom, minden legyen az úr akarata szerint. Rossz nézni és hallgatni, hogy a templomokban a keresztény hívők miféle imákat mondanak. Imádkoznak fához, olyan szövegekkel, hogy égnek áll tőle az ember hátán a szőr, vagy a haja, kinek mi. Nem gondolkodnak csak recitálják, amit megtanultak, amit beidomítottak nekik, esetleg hozzáteszik a saját aktuális vágyaikat, gondjaikat, aztán le van tudva az Isten tisztelet megint egy hétig. Azt gondolom, hogy ebben a dologban is az igét kellene szem előtt tartani. A Biblia ahogyan fent idéztem elmondja, hogyan tedd ezt és így, csak így kellene ezt csinálni mindenkinek. Csak te és is az Isten. Mert ez a ti magán ügyetek. Ennyit az imáról, imádságról. Most jöjjön az élmény, amelyet átéltem. Olyan tapasztalás volt ez, amelyet edzett spiritista koromban sem éltem át. Igaz majdnem, de mégsem. Ugyanis akkor berezeltem. Visszakoztam. Nem tudom, hogy sikerült-e volna, de talán igen. Azonban, hogy milyen következményekkel járt volna rám nézve, arról halovány lila gőzöm sincs. De, hála az Úrnak nem mentem tovább akkor. Megtértem, befogadtam Jézus Krisztust a szívembe, felhagytam minden spirituális hókusz lelazulva és boldogan nézek a jövőbe, teljes szívvel megbízva Istenben. Erre jön ez a dolog és spontán, mindenféle előjel vagy előkészület nélkül megtörténik az emberrel. Hát, az Úr szereti a tréfát. De mi is történt valójában? Mi történt volna? Kiléptem a testemből. Puff. Csak úgy. Öregem, ezt nem hiszem el. Hát én is alig hittem. Milyen érzés? Olyan testvér, mint meghalni. Szuper. Honnan tudod milyen meghalni? Hát nem tudom biztosan, de valamiért azt kaptam, hogy pontosan ilyen. Na, hogy volt? Leírtam közvetlenül utána, bemásolom, Híme. Ez nem álom volt. Megtörtént az első ébertest elhagyásom. Nem szakadtam el teljesen, de tökéletesen éreztem, hogy majdnem teljesen kint vagyok. Zaklatottan aludt a gyerek, éjszakától fent voltam. Körülbelül 3.30-tól voltam ébren. Az eset úgy öt óra körül történhetett. Az oldalamon feküdtem, Tökéletesen kényelmes helyzetben, hasonlóan a magzati pózhoz, de a lábaim jobban kivoltak nyújtva és egymáson pihentek. A testem nyugodtan pihent, aludt, de a tudatom tiszta és éber volt. Már nagyon régen meg sem moccantam, csak tökéletes nyugalomban feküdtem. Elkezdtem intenzíven érezni, hogy működik a harmadik szemem. Fura, de most sokszor, ellentétben a régi képekkel, értelmezhető dolgokat láttam. Pontosan tudtam, hogy ébren vagyok és nagyon élveztem a dolgot. Érdeklődve figyeltem mi lesz. Háztető sziluszteket, a szokásos fura formákat, ilyesmiket láttam. Azután döbbenten éreztem, hogy a lábfejeim úgy bokáig lassan felemelkednek. Mindkettő egyszerre. Először fel sem fogtam mi történik. Csak fura volt, mert pontosan tudtam, hol kellene éreznem őket, de sokkal fejjebb voltak annál, mint ahol illet volna lenniük. Ekkor fogtam fel, hogy részben kint vagyok a testemből. Ezután alulról elindult a kilépés felfelé a fejem irányába, éreztem, hogy a térdeim, a kombjaim, a derekam és fokozatosan az egész testem emelkedik, de úgy amel magasságban megállt a dolog. Sajnos. Őrült furcsa helyzet volt, mert érzésem szerint úgy 45-50 fokos szögben voltam fejjel lefelé az ágyon, de semmi vértolulást vagy fárasztó. Kellemetlen érzést nem éreztem, csak azt, hogy fejjel lefelé vagyok, ahogy fekszem. Egy ideig ebben a helyzetben voltam és közben pontosan végig tudtam gondolni mi történik velem. Már az eset felétől azt kezdtem a legjobban várni, hogy milyen lesz, amikor a fejem is kilép az alvó testből, látom-e majd magam, ahogy az ágyban fekszem. Teljesen nyugodt és ellazult állapotban voltam, rábíztam magam az úrra. Nem izgultam, csak nagyon kíváncsi voltam milyen lesz. Azután a fejemnél megállt a dolog. Egy ideig így maradtam, majd lassan visszasüllyedtem a testembe. Nem örültem ennek, csalódottságot éreztem. Nos, ez történt velem. Így visszaidézve a dolgot valóban elképesztően furcsa érzés volt, de nem az újszerűsége miatt, hiszen egyáltalán nem volt szerű maga az, amit éreztem, hanem mert nehéz volt összerakni az érzékelés változatlanságát azzal a tényel, hogy nem vagyok a testemben. Olyan volt, mintha ott lennék, de tudtam, hogy nem. Fizikailag lehetetlen volt a pozíció, amiben voltam. Ez tette nyilvánvalóvá, hogy mi is történik valójában. Fura volt, de egyáltalán nem rossz és nem is ijesztő. Sőt. Azt kell mondjam, hogy végül is egyáltalán nem volt még szokatlan sem. Pontosan úgy éreztem minden tagom, mint máskor, csak tisztában voltam azzal, hogy nem vagyok a fizikai testemben. Végig tudtam mi történik, nem ijedtem meg, rábíztam magam az Úrra, mondtam legyen, ahogy a nő akarja. Végül a dolog visszafordult és visszasüllyedtem teljesen a testembe, amit sajnáltam, de talán majd legközelebb. Később gondolkodtam azon, hogy miért történt meg ez a dolog. Sokat foglalkoztam akkor a valódi, nem fizikai, lényünkkel, de ez a téma úgy általában is fókuszban van nálam. Hogy miért éppen akkor és éppen ennyire történt meg, azt nem tudnám megmondani. Szívesen megtapasztaltam volna a teljes testelhagyást, óriási élmény lehet annak ismeretében, hogy milyen volt a részleges. Hiszen egy külső perspektívából szemlélni önmagad igazán frenetikus élmény lehet. Voltak már ilyen jellegű érzéseim régebben, hogy kívülről is láttam magam egy-egy szituációban, miközben például beszélgettem valakivel, egy idejűleg láttam magunkat egy külső perspektívából kissé hátulról és oldalról, de ez egy sokkal háromdimenziósabb élmény volt ha érted mire gondolok. Az jópofa volt ez meglenyűgöző. És tényleg nem maga az érzés, mert az olyan volt tulajdonképpen, mint egyébként, attól a furcsaságtól eltekintve, hogy fejjel lefelé feküdtem ennek minden fizikai megnyilvánulása nélkül, de azzal a tudattal párosulva, hogy odakint vagyok, egészen elképesztő élményné vált a dolog. Azt minden esetre tökéletesen megtapasztaltam, hogy nem a testem vagyok, és azt is, talán ez a legfontosabb tanulsága az egész élménynek, hogy van tesztid a fizikai tesztid elhagyása után is. Ez biztos. Nekem ezután senki sem fogja tudni beadni azt, hogy valami testetlen gomolyag leszek a fizikai testem elhagyása után. Pontosan éreztem minden tagom, ugyanúgy, mint bármikor máskor. Vélhetően a fizikai testromlásából keletkező nyavaják okozta fájdalmakat a fizikai testel együtt hátrahagyjuk, de a lényeg, a testérzékelés és a testben vagyok élmény, a testel bíró lény tudata biztosan meg fog maradni. Ez fix. Ez lehet a nyilvánvaló oka annak, hogy sokan nem is veszik észre, amikor meghalnak. Mert azonnal nem éreznek tulajdonképpen semmiféle változást, feltéve, hogy például nem voltak fájdalmaik a haláluk előtt. Mert ha a fizikai testhez mondjuk komoly fájdalmak kötődnek, akkor a halál egyértelműen csodálatos meg ülés lehet, hiszen a fájdalom itt marad a fizikai testel. A szellemi test nem fáj. Otthon csak és kizárólag lelki, vagyis szellemi gyötrelemben lehet részünk, ha adtunk erre okot itt a fizikai létben. Tehát minden, ami fizikai, az itt marad a fizikai valóságban, haza csak a szellemi valónkat visszük, mert azok vagyunk valójában. És amikor ez majd megtörténik rá kell döbbenni, tudatosan fel kell fogni, hogy mi történt. Ezért írtam fentebb, hogy ilyen lehet meghalni. Érdekes további fejlemény, hogy nem sokkal az eset után alkalmam nyílt beszélgetni egy emberrel, aki ugyancsak furcsa tapasztalat birtokába került. Ez az ember a legkevésbé sem spirituális beállítottságú, jóval inkább az anyagi világhoz kötődő típus. Sokáig zsoldos katonaként, meglehetősen durva helyeken szolgált a világban, nem egy ideges forma az ember. A következő történetet is sztóikus nyugalommal, minden érzelem nélkül mesélte el nekem. Egyszerűen átélte az esetet, tudomásul vette, hogy ez történt és többet nem foglalkozott vele. Kamasz korában súlyos balesetet szenvedett. Össze-vissza tört a teste, sokáig gipszágyban, kómában feküdt. Az első emléke az volt, amikor magához tért, hogy az apja ül a kórházi ágya mellett és szokog. Nem volt ott rajtuk kívül senki más, a fiút elkülönítve ápolták. Nézte az apját, hallgatta miket beszél zokogva, mikor egyszer csak rádöbbent, hogy felülről nézi magukat. Látta saját magát is, illetve a testét, ahogy ott fekszik nyaki gipszben. Mellette az apja. Ahogy simogatja őt és zokog. Később az apja elment, jött helyette az anyja. Az asszony nem sírt. Csak ült mellette fal fehéren és imádkozott érte. Tisztán fel tudott később idézni mindent. Az orvosokra is emlékezett, akik mellette beszélgettek, el tudta mondani, hogy miről. Ez az állapot napokig tartott. Nem mozdult el maga mellől, végig ott volt a kórteremben a teste mellett. Nem látott szellemeket, angyalokat, nem volt semmiféle szellemi élménye, csak a testén kívülről figyelte az eseményeket és a testét. A következő emléke az iszonyatos fájdalom. Ekkor már a testében volt újra. Annyira fájt mindene, hogy folyamatosan nyugtatózni és fájdalom csillapítózni kellett, hogy ne ordítson. Valójában ordítani sem tudott, csak ő érezte azt, hogy jövölt a fájdalomtól. Valójában csak tompa nyögésre volt képes, de az írtózatos fájdalom folyamatosan jelen volt éber pillanataiban. Sok idő múlva, amikor nagy nehezen felépült, elmondta az élményeit mind az orvosoknak, mind a szüleinek. Az orvosok úgy reagáltak, hogy csak képzelődött, annak ellenére, hogy vissza tudta nekik mondani miről beszéltek mellette. Vagy nem hittek neki, vagy úgy tettek, mintha nem hinnének el semmit abból, amit állított. A szülei viszont zavarba jöttek és kerekperecletagadtak mindent. Emberünk ezzel lezárta magában az ügyet és eltemettem mélyre az elméjében. Érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik erre képesek. Egy ilyen élményt gyakorlatilag figyelmen kívül hagynak. Valószínűleg azok, akiknek az ilyen jellegű tapasztalatok nem férnek bele a világképükbe, azok ezt egyszerűen kizárják és eltemetik magukban. Ennyit a testelhagyásról és a halálról. Egy kicsit visszautalva az isteni teremtés kontra természet által való, szerencsés véletlennek vége láthatatlan sorozata által történt teremtés témájához, szólnék néhány szót ismét az anyaggal kapcsolatban. Elképesztő jelenség az, hogy az emberek döntő többségének az elméjében soha egyetlen pillanatra sem fordul meg a világ egyik legnagyobb rejtéjére való magyarázat megismerésének az igénye. Az emberek szerintem legalább 90%-a soha életében nem teszi fel azt a kérdést sem magának sem másnak, hogy mi az anyag. Pedig ez a kérdés tulajdonképpen döntő jelentőséggel bír a fenti kérdés, Isten vagy evolúció, helyes megválaszolása kapcsán. Ahogyan már első írásomban, a Luciferzumban is leírtam, az anyag tulajdonképpen nem is létezik. Az anyag nem más, mint illúzió. Ezt nem én találtam ki, mint, ahogyan mást sem, hanem például Albert Einstein is megfogalmazta ezt a felfedezését. Ezt mondta. A valóság illúzió, bár a makacsabbik fajtából. De mit jelent ez? Én tovább mentem ennél, és harmadik, úton Istenhez című írásomban magyarázatot is adtam az anyag miben létére. Azt állítottam és állítom ma is, hogy az anyag nem más, mint időbedermet gondolat. De vajon hányan gondolkodtak el ezen, amikor elolvasták? Mi az, hogy időbe dermed gondolat? Ez így elsőre elég, kép, zavaros leírásnak tűnik, nem? Hogyan dermedhet időbe a gondolat, és egyáltalán kinek a gondolata? Ha az ember elfogadja, hogy az anyag ahogyan az ő saját teste is atomokból áll, ezekből épül fel, akkor tovább kell gondolja azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi az atom. Most hagyjuk ezt az elemi részecske parasztvakítást. Ez csak, a molyan jellemző tudományos zagyvaság, ami kizárólag arra jó, hogy tudományosan hangozzék és senki se értse. Az atom nem más, mint energia. Ezért nem fogható meg. Van, tudjuk, hogy létezik, viselkedik is valami szerint, de nem fogható meg semmilyen módon. Hoppá! Akkor az anyag hogyan fogható meg? Sehogy. Az, hogy fogod az anyagot, leülsz egy székre, beütöd a fejed egy faágba ez mind-mind illúzió. Csak elég makacs, ahogyan Albert is mondta, mert például utóbbi még fáj is. Ugorjunk egy picit. Mi tartja egyben a széket amire leülsz? Mi tartja egyben a tesztid, a feneked, amivel leülsz arra a székre? Minek engedelmeskednek az atomok, az energia, amikor úgy maradnak, hogy ne essen szét a szék atomjaira, vagy a tesztid ne essen szét atomjaira? Mi tartja össze ezeket? Na mi? Ja, a vicces olvasó azt mondja, hogy a széket a szögek tartják össze, de a szögeket mi? Hát az biztos, hogy nem a természet, meg a szerencsés véletlen. Ahogyan írtam már, a természet maga is csupán egy jelenség. Nem egy önálló szisztéma, amely magától, a saját erejéből működik, hanem csupán egy rendszer, amit valamilyen szinten képesek vagyunk megfigyelni. Meg kell érteni, hogy az atomokból álló világ minden íze atomokból épül fel. Ezek az atomok pedig nem anyagi részecskék, hanem szimpla energia. Az atom lényegét tekintve áll egy pozitív töltésű atommagból és az e körül keringő negatív töltésű elektronokból. Köztük megállítólag a nagy semmi. Tehát nem valami, hanem semmi, ezt mondják a fizikusok. Én mag azt mondom, hogy a semmi sosem lesz valami. A prótán meg az elektron sem lesz anyag. Az anyag, mint önálló szublimátum nem létezik. Tehát az atom külső része csupa negatív töltésű. Elektronból áll. Ahogyan a többi atomi is. Ezek pedig taszítják egymást, ami azt eredményezi, hogy tulajdonképpen össze sem érhetnek. Nem, hogy egy embernyi, vagy akár egy széknyi, de még kettő sem. Kizárt, hogy te a valóságban le tudj ülni egy székre. De, te egyben vagy mégis, és simán leülsz a székre is, ami megtart. Ezt tapasztalod életed minden pillanatában ugyebár. Hát, ezzel nehéz vitatkozni. Egy rendszer részei vagyunk mindannyian: szögestül-székestül, szőröstül-bőröstül, amely ugyanazoknak a törvényeknek engedelmeskednek. Tulajdonképpen az anyagot alkotó atomok, illetve az anyaginak nevezett valóság illúzióját felépítő atomok mind-mind ugyanannak az akaratnak engedelmeskednek. Ez pedig nyilvánvalóan nem lehet egy véletlenek sorozatából realizálódó akarat, mert annak a valószínűsége, hogy egy ilyen hihetetlenül bonyolult és tökéletesen szervezett, Komplex rendszer a véletlennek folytán csak kialakuljon is konkrétan lehetetlen, de az, hogy még fenn is maradjon, az maga a hiperlehetetlenség. Tökéletesen hülyének kell lenni ahhoz, hogy ezt valaki elhiggye, ha van annyi esze, hogy végig tudja gondolni a fent leírt dolgot. Ne gondold azt, hogy ezt a tudósok nem tudják. Dehogy nem. Ők sem hülyék. Csak hülyeségeket tanítanak és állítanak, mert a hatalom ezt követeli tőlük. Az átlagember sem feltétlenül hülye. Csak nem gondolkodik. Elfogadja, amit bal kézről kap. Bekerülsz a Suliba 6 vagy 7 évesen, és elkezdik tolni az agyadba a maszlagot. Illetve már az oviban elkezdik, de az iskola az igazi agymosoda. Ez a helyzet. Tehát mondandó egyértelmű és nyilvánvaló lényegét tekintve ki kell jelentsem, hogy mindaz, amit látsz, érzékelsz és felfogsz mind magadban, mind körülötted, az egy tökéletesen megtervezett és fenntartott rendszer része, amely szimpla energia és semmi egyéb. Amit te mellé teszel, ami a valóságodat megteremti az a te tudatod terméke. Azért egyforma nagyjából ez a termék mindenki számára, mert mindannyian testvérek vagyunk és egyformák. Egy a teremtőnk, az atyánk. Amennyire pedig mégis másképpen látjuk a világot, az az egyéniségünk terméke, de a villamos és a busz mindenkinek egyforma. Mindez pedig az egyetlen teremtő Istentől származik. Pont. Az univerzumban minden, de minden ennek az akaratnak engedelmeskedik. Az összes atomot is beleértve kivéve a saját tudattal és szabad akarattal bíró emberek és az angyalok egy részét. Ezek Isten végtelen kegyelméből fakadóan bizonyos mértékben a saját, egyéni kis univerzumuk urai lehetnek. Azt írtam, hogy bizonyos mértékben mert például az életfunkcióidat, a szerveid működésének szabályait, a testedben lezajló biológiai folyamatok természetét nem uralhatod. A döntéseid a tieid, a viselkedésed a te választásod, ez a te hatalmad. Ám ez is veszélyes kompetencia, mert sokan rosszul döntenek. Ők akarnak Istenné válni. Micsoda ostobaság pedig egy ilyen rendszer ellen lázadni? Micsoda hihetetlenül ostoba elképzelése az, hogy valaki fellázad Isten ellen, aki teremtette őt. Egyszerűen nem tudom felfogni azt a hihetetlen szintű felfuvalkodottságot, hogy valaki önnyáró akarjon lenni. Még a megtévesztett emberek hagyján, hiszen ők nem tudják, hogy valójában mit cselekszenek. Fogalmuk sincs mivel játszanak, mit kockáztatnak. Ne érts félre, nem a fenyegetés oldalára gondolok a dolognak, hanem a csodára, az ajándékra, a hihetetlenül csodálatos és tökéletes boldogságra, amit elveszíthetnek buta és önző magatartásukkal, gondolkodásmódjukkal. Tehát sok ember ilyen, de az ő viselkedésük tudatlanságból fakad. De mi a helyzet a bukottakkal? Ez egyszerűen meghaladja a felfogó képességemet. Illetve ez nagyon ott vagy Isten mellett a tökéletességben. Minden a lehető legjobb. Erre jön egy alak, és azt mondja, gyere, legyünk mi az Istenek. Persze, ő magában azt gondolja, hogy majd ő lesz a főisten, a többiek meg majd őt fogják szolgálni, de sokan mégis elhitték azt, hogy ez kivitelezhető és vele tartottak. Hát, ezt nem tudom mire vélni. No, erről ennyit. Fejjebb már esett szó, az én úgynevezett spirituális múltamról. Nagyon érdekes meglátás volt ez a kedves ismerősömtől, aki nekem szegezte ezt a felismerést azzal kapcsolatban, hogy az én Istenhez, Jézus Krisztushoz való közeledésem meg van fertőzve ezzel a métejjel. Nos, ez tény, kár is lenne vitatkozni ezzel az állítással. Én nem is szeretnék. Inkább azt mondom, hogy szerintem ez egy nagyon jó dolog. Igen hasznos, hiszen olyan ismeretek, felismerések birtokába jutottam-e te által, amelyeket például egy keresztény neveltetésben és világnézetben felnövő gyermek vélhetően sosem ismer meg. Olyan összefüggéseket voltam és vagyok képes megérteni és meglátni, amelyeket egy dogmatikus rendszer, mint például a katolikus hit és nevelés, által kitermelt, manipulált tudat bizonyosan képtelen. Egyszerűen azért, mert hiányzik egy rakás ismeret, Tapasztalat az eszköz és fogalomtárából. Meggyőződésem, hogy Istennek mindenkivel kapcsolatban van terve és, hogy a dolgok nem véletlenül mivel ilyen egyébként sem létezik történnek az emberrel élete során. Az én utam speciális, ahogyan szerintem mindenkié az, csak másképpen. A nyílt tudat és nyitott gondolkodásmód elengedhetetlen feltétele annak, hogy az ember meglásson bizonyos összefüggéseket. A világban nagyon jól megfigyelhető az a fajta törekvés, miszerint legyen szó bármiről is megpróbálják dogmatizálni az ismereteket. Ez alatt azt értem, hogy nem gondolkodó embereket igyekeznek nevelni, hanem adat bírókat. Vannak adatok, történelem, evolúció, Tudományok, vallások, s a többi, amelyeknek vannak meghatározott adatai, ezeket meg kell tanulni, azután viszont látásra, lehet hazamenni és a program szerint futni. Ez így volt, így van és kész. Ne vitatkozz! Ne okoskodj! Ne gondolkodj! Az emberek döntő többsége így létezik. Tudod, ha jön egy ellenkező vélemény, akkor ezek azonnal támadásba is lendülnek, hogy az nem úgy van mert írta az újság, bemondta a TV. ez van a tankönyvben és a pap is ezt mondta meg a miniszter is, és az ügy részükről le van zárva. Érdekes tény, hogy az ilyen típusú ember a saját dogmáival nem kompatibilis dogmákat mereven elutasítja. Ez az elutasítás kifejeződhet csak szimpla figyelmen kívül hagyástól kezdve, a gónyos elutasításon keresztül egészen a fanatikus őrjöngődő kitörésig. Az emberek vélemény különbség miatt képesek örre menni, sőt elpusztítani egymást. Jó példa erre az iszlám és a zsihád, meg az iszlamista terrorizmus. Mindenki pusztuljon, aki nem muszlim. És mindez csak azért, mert a másik ember másképpen gondolja. Húsvér embereket kibeleznek szó szerint azért, mert mást gondolnak. Azért ez elképesztő. De nehogy azt hidd, hogy csak ilyen szélsőséges esetekben nyilvánulhat meg a dogmatizmus. Általános iskolás voltam még, amikor történt egy igen figyelemre méltó eset. Egy osztálytársam, aki rendkívül jó fejű gyerek volt, amolyan szuperkölyök, igazi rossz csont, minden balhéban benne volt, emellett kiváló sportoló és mellesleg kis hiányzseni, keveredett konfliktusba a matematika tanárral. A matek tanárnő egy igazi csendes gyilkos volt. Tudod, vannak azok a fajta tanárok, akik titokban utálják a gyerekeket. Főleg azokat, akiken nem találnak fogást mert a gyerek mindent tud. Na ezekkel a kölykökkel bajban vannak ezek a tanárok. Megkeserítik az életüket. Szóval a mi tanárnőnk ez a fajta volt. A teáját szülcsölgetve, csendesen mosolygott az aranykeretes szemüvege felett átnézve ismeret biztosan, van az a hideg mosoly, amitől a gyereket kiveri a víz és utána simán bevart a fél osztálynak egy karót, mert valaki vihogott egyet idegességében. És tudod, vannak azok a gyerekek is, akiknek minden évben felajánlják, ugorjon két osztályt, hogy ne unatkozzon annyira. Na, ez a srác ilyen volt. Sosem tanult, bőven elég volt neki, hogy órán valamennyire odafigyelt, mindent azonnal értette és megjegyzett. Szóval az eset úgy történt, hogy az idős tanárnő dolgozatot íratott. Mindenki izzadta a viszonylag bonyolult feladvány felett, míg emberünk a szája szélét rákcsálva, ez nála a feszült koncentráció jele volt, tele írta a papírját. Óra vége dolgozat Bíd. Következő órán kiadta a tanár a dolgozatokat, és a fiú egyest kapott. Látni kellett volna a gyerek fejét. Az osztály csak ült döbbenten, csend, senki sem hitte el, hogy ilyen megtörténhet. A zseni egyest írt. Lehetetlen kategória. A tanárnő hozzáfűzte a dologhoz, hogy ugyanaz eredmény, amit a fiú produkált valóban helyes, de mégis egyest adott, mert nem azzal a módszerrel számolta ki, amelyet ő tanított. A srác erre felpattant és kirohant az osztályból. Mint később kiderült hazáig meg sem állt. Másnap anyu, apu az igazgatóhoz. Az igazgató bekérette a matek tanárnőt és a vége az lett, hogy kiavították az egyest ötösre. A srác egyébként ügyvéd lett. Élete a munka, annyi pénze van, hogy nem tudja hova tenni, családja nincs. Szóval a tanár ragaszkodott a dogmáihoz és egyszerűen elsiklotta felett a mellékes tény felett, hogy a gyerek ugyan valóban improvizatív módon, megalkotva egy új képletet oldotta meg helyesen a feladatot, ez őt hidegen hagyta. Neki elég volt annyi, hogy ő nem ezt tanította. Nem a feladat megoldása volt a cél, hanem a dogna ismerete és szitálása. Lehet, hogyha zsihádista lett volna, még le is lövi. Ja nem, inkább felrobbantja, mert a nők ugye nem lövöldöznek arra felé, hanem bombákat aggatnak magukra. Ezt egyébként nem vinek szántam, nem is vicces. Aki ennyire betonfejű... Az egy másik idézőjeles kultúrában nagyon könnyen fanatizálható. Szóval számos példát találhatunk a dogmákhoz való ragaszkodáshoz, nézzünk akár merre az élet bármely területén. Mindezt azért meséltem el, hogy érthető legyen az a fajta kockafejűség, ami az emberek egy jelentős részét jellemzi. Nem, hogy törekednének megismerni az övékével ellenkező nézeteket véleményeket, hanem egyenesen támadásnak veszik, ha valaki másképpen látja, gondolja, mint ők. Így könnyű dolga van a sátánnak, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt a fajta embert ő. Tenyésztette, nevelte ki. Isten azért tett bennünket gondolkodásra képes lényekké, hogy gondolkodjunk. Nem csak úgy van ez a képességünk, a szerencsés véletlenek hihetetlen egybeesése véget, hanem jóval inkább a teremtőnk ajándéka ez, aki abból a célból adta-e képességet, hogy éljünk vele. De ma a kreativitás és a nyitottság csak addig üdvös, ameddig találkozik a hatalom ízlésével. Ahogy túlmegyünk egy bizonyos pontos, egy jól meghúzott határvonalon, abban a pillanatban közellenséggé válunk és üldözni fognak bennünket minden lehetséges fegyvert és eszközt bevetve ellenünk. Szóval testvérén arra buzdítalak, hogy te csak gondolkodj. Sokat és alaposan. Ne higgy el semmit csak úgy. Nézz a dolgok mögé és próbálj meggyőződni arról, hogy amit te igaznak hiszel, az valójában igaz lehet-e. Ennek pedig a legjobb módja az, ha próbára teszed, megmérkőzteted a véleményed más véleményekkel és nem pedig az, ha agyonlövöd a másikat, mert mást gondol. Én így jutottam el oda, ahol járok. Így érkeztem meg a viharos óceánról a csendes vizekre, majd a csendes vizeken keresztül hajózva a biztos révbe. Tiszta szívemből kívánom, hogy te is hazatalálj még mielőtt rád tör a pusztító vihar. És végül még néhány szót a bűntudatról. Az emberek általában nehéz, lelki, terheket cipelnek magukkal egész életük során, igazán sosem tudván megszabadulni ettől a tehertől. Időlegesen leleteszik, pihennek kicsit, de azután újra felveszik és cipelik tovább, amíg bele nem szakadnak. A bűntudat rossz dolog Démonok súgják a füledbe, hogy bűnös vagy, ők emlékeztetnek erre folyamatosan, gyötörnek vele, kergetnek depresszióba általa. Jézus Krisztus azért jött el értünk, hogy ezt a bűntudatot levegye a vállunkról. Azért, hogy a bűnt és a törvényt, amely folyamatosan rámutatott bűnös állapotunkra, levegye rólunk. Úgy vette le, hogy ő magára vette. Ezt ő valóban megtette. Fizikailag is és szellemi értelemben is. Fizikailag akkor, amikor bemerítő, keresztelőnek hazudott, János bemerítette őt. Amikor János embereket merített be, a bemerítés során lemosta az emberekről a bűnt, megtisztította a bűntől szennyes embereket. De amikor Jézus Krisztus, aki makulátlanul tiszta volt bemerítődött, ő ekkor vette magára fizikailag is a világ összes bűnét. Amikor kijött a vízből azonnal elment a sivatagba. Emlékszel mit csináltak a törvény alatt élő zsidók a bűnbakkal. Rátették a bűnt és kihajtották a sivatagba. A bűnbak elvitte a bűneiket. Ezt tette Jézus Krisztus is. A szellemi megtisztulást pedig te is átélheted bármikor, ha befogadod őt a szívedbe. Mondom, bármikor. Ez csak és kizárólag rajtad áll. Ő ott áll az ajtódban és várja, hogy behívd őt. Nem töri rád az ajtót, szabad akaratod van. Nyújtja a kezét, de neked is ki kell nyúlni érte. Ha kinyúlsz érte, meg fogod ismerni a kegyelmi ajándékát. Tehát Krisztus elvitte a bűnt, de az emberek jelentős része nem tudja ezt. Úgy rabszolgák sokan, hogy lehetnének szabadok is. Önként veszik a nyakuba az igát, Kötik magukat járomba és élik a gonosz rabszolgájaként le az egész életüket. Pedig a gonosznak nincs hatalma az emberen. Csak azokon van, akik ezt hagyják. Azzal, hogy nem fogadják el Krisztust. Ez mindenkinek az egyéni döntése. A gonosz csak azt teheti, hogy megpróbálja minden eszközzel manipulálni az emberek tudatát, hazugságokkal, vágyakkal elvakítani őket, hogy ne keressék az igazságot. Ha valaki rálel az igazságra, úgy a gonoszott és megbukott. Tehát a bűntudatot le kell tenni. Ha valaki a bűntudata hatása alatt él, akkor folyamatosan a bűn valóságát emeli be az életébe. Meg kell tudnod bocsátani magadnak és másoknak is, hiszen mindenki bűnös ezen a földön. Az Isten kegyelmi ajándékának éppen az a lényege, hogy a bűnösöknek adatik mindenféle feltétel nélkül. Isten pontosan tudja, hogy nem vagy képes tökéletességre. Erre csak Jézus Krisztus volt képes. Mert Isten volt. Ember ritkizárt, kizárt, hogy tiszta maradjon. El kell fogadni magad olyannak, amilyen vagy. Nem próbálni átugrani egy olyan lécet, amely elérhetetlen magasságban van számodra. Ez nem fog sikerülni. Isten kegyelmi ajándéka abban áll, hogy úgy szeret téged, ahogy vagy. Nem kéri számon rajtad azokat a bűnöket, amelyeket elkövettél életed során. Ő azt mondja, hogy megbocsát neked, ha te is megbocsátasz magadnak és mindazoknak, aki elint követtek el bűnt. Hiszen hogyan várhatna bárki is úgy megbocsátást, ha maga nem bocsát meg. Nekem bocsáss meg Istenem, de én nem bocsátok meg annak a disznónak, aki ezt és ezt tette velem. Ez nem működik. El kell engedni tehát dédelgetett sérelmeinket, le kell tenni a terhet és otthagyni egyszer és mindenkorra. Be kell fogadnunk Jézus Krisztust a szívünkbe, olvasni az igét, mert abban mindenre megtalálod a választ. Elképesztő de így van. Minél többet olvasod, annál jobban meg fogod érteni, de nem azért mert egyre okosabb leszel, hanem azért mert Isten megérteti veled. Ha keresed őt megtalálod, ha kéred a segítségét megkapod. De keresni és kérni kell. Ki kell nyilvánítanod a szándékod. Ez elengedhetetlen fontosságú dolog. Ő már mindent megtett, amit tehetett. Elég jött. Nyújtja a kezét, hív. Többet nem tehet, nála a labda testvér. Döntened kell, hogy elkapod-e vagy sem. Erről szól az élet, amit élsz éppen. Még nem késő, dönts okosan. Én döntöttem és meg kell mondanom, engem lepett meg a legjobban ez a változás, amely mind az életemben, mind a belsőmben bekövetkezett. Ez egy olyan csoda, amely csak és kizárólag neked szól. Minden egyes embernek személyre szabva és csak neki. Olyan élmény ez, mint amikor az őrjöngő viharos tengeren hánykolódó gumicsónakodban, magányosan, kétségbeesve, az életedért küzdve, telerettegéssel, félelemmel kapaszkodsz. Fázol, szomjas és éhes vagy, és azt látod, hogy ez a vihar sosem ér véget. Közel vagy ahhoz, hogy feladd és egyszer csak eszedbe jut Isten. Arra gondolsz kipróbálod. Veszíteni valód már úgy sincs. Kipróbálod és az történik, hogy a vihar hamarosan elcsendesedik körülötted. Rövidesen kisüt a nap, kisimul a tenger. Előre nézel és azt látod, hogy ott a távolban van egy sziget. Vagy lehet, hogy nem is sziget, mert jó nagy. És te éppen arra sodrócisz. Most körülnézel és körülötted mindenhol a tiédhez hasonló tutajokon himbálódzó meggyötört embereket látsz. De látod az arcukon a reményt és a boldogságot. Látod, ahogyan fürdetik az arcukat a melengető napfényben. Megérted, hogy ők is meglátták azt, amit te is. Élvezik a csendet, a nyugalmat és a napfényt. Végre meglátták veled együtt a célt. A kikötőt, amely mindenki bizonyosan tudja, mert a szíve elmondja, örömmel fogadja majd őket. Hálát érzel a szívedben. Meg akarod hálálni Istennek, hogy törődik veled, hogy nem dobott el, pedig te semmit nem adhatsz neki. Tudod pontosan, hogy mennyit érsz. De azt is tudod, mert érzed, hogy neki mindent megérsz. Csak azért, mert szeret. Nem kér semmit, de mindent odaad. Csak gyere már. Te pedig egyszer csak azt érzed, hogy sohasem voltál még ilyen boldog. Felsejlik előtted egy másik valóságképe, egy másfajta minőségű életreménye, amelyre tulajdonképpen mindig vágytál, de sosem hittél, el, hogy lehetséges. Pedig most már tudod, hogy igen. Ott a kikötő. A szabadság... A boldogság és az örök élet mindebben a csodában. Már csak oda kell érni. Mit adhatnál cserébe Istennek? Erre gondolsz. Tudod, hogy semmit. Tudod, hogy nem azért adja a mindent neked, hogy adj érte cserébe valamit. De te mégis adni akarsz. Ekkor határozod el, hogy soha többet nem teszel semmi olyat, amelyel elszomorítanád őt. Soha többet nem bántod meg, mert tudod, hogy annál hitványabb dolog nincs. Meg akarod becsülni, tisztelni ezt az elmondhatatlan ajándékot, amit csak úgy kaptál. Azzal, hogy igaz és tisztességes ember leszel. Elég volt a hitványságból. Egyszer és mindenkorra szakítasz azzal, aki egykor voltál. Nem nézel vissza, csak mész a kikötő felé. Rádöbbensz, hogy más ember lettél. Valóban más. Kicsit csodálkozol ezen, de boldog vagy, mert tudod, hogy ő okozta benned ezt a változást. Megérted, hogy miért következett be. Hálás vagy, kimondhatatlanul hálás, amikor ráébredsz, hogy miért következett ez be benned. Tudod, hogy csak ebben az állapotban nyerhetsz bebocsátást arra a csodálatos helyre, amely a kikötőn túl vár rád. Ahogy egyre közeledsz, minden egyre jobb és tökéletesebb lesz. Nem ettél, nem ittál, áll, de mégsem vagy éhes és szomjas. Nem fázol, nem félsz. Tele vagy bizalommal, még sosem érezted magad ilyen jól. Csak elnyúlsz a és sírni lenne kedved a boldogságtól. De azután ismét tenni akarsz. Meg akarod hálálni az ajándékot, amit kaptál. És ez így megy, még végül eléred a kikötőt. Hogy ezután mi lesz, remélem te is meglátod. Én szívemből kívánom ezt neked testvér. Drága testvérem! Tiszta szívemből köszönöm, hogy elkísértél ismét gondolataim útján. Köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmeddel. Kívánom, hogy találd meg az urat és ismerd meg az ő ajándékát. Éld át az örömet és a boldogságot, amit csak ő nyújthat neked. És végül, de nem utolsó sorban tiszta szívemből kívánom, hogy utat sikerrel járjon és amikor eljön az idő, oda menj haza, ahova tulajdonképpen mindannyian vágyunk ha tudjuk és ismerjük a célt, hanem Isten országába, ahova ő mindig is szánt bennünket, és ahol az örök élet, Isten örök és megingathatatlan szeretete vár mindannyiunkra. Szeretettel, Ted. Luciferzum.hu